سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدري ویسر لی عمري و اهل العقدة من لساني يفقه قولي اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولعمت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعونا إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبينوا اياته للناس لعلهم يتذكرون <تصفيق> در مهصاد سوره بكر شروع او دامن ویلو چې په دې کې مرکزی مساله د جهاد په سبیل الله تعالی بیانه او د جهاد د پاره منازل او مراتب ذکر کول اول د مجاهد ټریننګ چې مجاهد وسنګ ټریننګ داغه د دا عقيدي او داغه د عمل اصلاح نو داغه د بارے لصفات ذکر کل چې د بینزو تعلق دا کیده سره او د بینزو د عمل سره بیا د ملک د اصلاح د بارے سرور قوانين ذکر کل ظالمنا بدل واهلي مال په قانوني شریعه تقسیم کړي روجه د ټریننګ د بار او د نفسونی ځای او ملک د رشوت نه پاک کای چې کله دا څلور قوانين نافذ شي نو ملک به امن راشي څو بغلا نه کوي زګه چې مخکې به کس لیدلې چې داغه نه بلاس کړشو اغلا کوي څو زنه نه کوي زګه به سمسار شوی دی دلې یا به کوړو و حالې لیدلې نو چې ملک جزاو نو امن وي بیا تقسیم د حاجیانو صاحبانو کو دو قسمونه تا یو خوش قسمتا یو بد قسمتا او داغي مراتب او منازل ذکر کل بیا د کور د جوړولو د پاره اطلس قوانین کل اول قانون ذکر کو چې د کور مشرب په کور پیسې لګی د چې سر حاجی قد بالغ لا نګی دی نبي ابي زويه يا یا يا برهزني یا وړا کوي یا غلط کارونه د لاس چي نه چې اغه له داغه ضرورت موافق به سیمه علاوهږي او تربیته په خطرګه باندې وشي نو زوی بسطا نکم لای دویم قانونی ذکر کو د کور دفاع بکه د خپل عزت دفاع بکه د ملک دفاع بکه مساله د جهاد ذکر کا دریم قانوني ذکر کا چې هغه یزبمند میاش در درجب ذوالقعده ذالحجه ذو او محرم چې په دې جنگ جګړه بند ده نو په دې کې تاسو باندې وسړه حمله کوي نو تاسو بس کوی جنگ بکوي یو کنه نو موږ پینځه خبره ذکر کې کشر ده پینځو خبرو یره پکې نو جنگ بکې یو چې اوسړه ده الله د کتاب نو څوک منکې نو بیا اوسره jihad وکړه کشران مجبور کئی پا کفر په الله باندې نو جہاد و د دا مسجد حرم اسی دون کی دا مسجد حرم نوبازی نو جہاد و سروکا دارنگی یو د شرک دعوت یو سڑے چلئی نو جہاد و سروکا او کدانی نو بیاو نصبرو کا بل قانونی ذکر کا چ کور د شرابیان او جوارګرو نپاک غي نه ه عمل خمر او المیسر چ کوم کور گيج نشایي سړي نپاغي کې امن ناراضي لکه کلب اګي پټاي کلب چرګ پټاي کلب پیسي پټاي کلب وسه پټاي کلب وسه پټاي نو کور کې به امن نه پینزم قانون ذکر کو چي یتیمانان دي نو د هغه د مال حفاظت وکاي لار مرجو نوترله په غار دی چې کشر وراره باندې لاس او داغه د مالې حفاظت وکي دا نه تو وده کیو وها نن مانی سبق کې شپږم قانون ذکر کای د قرضه اصلاح لپاره چې د مشرکانو سره بنکان نه کې زګا نه د پیغمبر پاک صلی الله علیه و علیه وسلم سنت دی او دی سره ایمان کاملېږي زګر الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث پاک کرا زی چې پتاسو کې سوق طاقت د نکاح لری نو غدي نکاو کی زګ نکاح او وعده ګونو سره سره د ډیر ګناونو نه بچي او چې د چا د دې طاقت نین وغدی نستان نفس تا خواہش تا شہوت نو غدي روجي ونی سي چې starred اوځي نو ستان نفس ته خواهش ته شهوت هغه بمړي نو چې سوق طاقت د واده لری نو غدي وادو کی او که سوک طاقت دوا د نه لري نو غدي سوکي روجه ديونسي او دا الله حبي فرماي چې ان نکاح من سنتي نکاح زما طريقا زما سنت دي نو چا چې د مخ وړولو فليس مني هغه د زمانه ځان نشماري د نکاح نه مخ وړولو نو زمانه د ځان نشماري خو اوس د نکاح د پاره ها نکاح سره کې سنگ بكي نو پکارد دی چې سره کله د لور خور رښتکا یا ځان ل رښتکا چې دا اغیره پارا کم چې د اسلام اصول دی د دین اصول ل جداګی موافقو کی اول خدا چې مسله د عقیدی بگی نکاح چا سره کی چې هغه موحد وي ته لور ورګې چاته نو استاذم هغه د توحید جی د عقیده خاوندې دانو جبابام کولې شي ولان کولې شي ځکه مشرک سره نکانه کیږي دویم کته زوی ته رشتہ کېنو دي جینی هغه دینداري لکه حدیث پاک ګرازي تاسو د رشته د بارا د خزو کې سلور صفاتونه ذکر کړي یو لنسبها چې خاندانې خي دویم ول جماله ده جنې حسن د بارا چې خصله جنې د دریم باغې کې ذکر کای چې ما مال ورسره مالداري او سلورم چې دین پکی وي یو چې خستوي یو چې خاندانو چې دي یو چې مالداري او یو چې دل پکی خدا الله حبيب صلى الله عليه وسلم مجلس سلورم شرط له زور ورکي دین طرف د زور ور کوي چې خزا کېږي دینداري فعتبر الدین د دین طرف ته توجه ور کوي دا نه چې زما خزا زګه مخه ښیې دا چې د انډیا د فلانه هکتری په شانته دا نو هغه د ډمی نبي اډمان پیدا کیږي کی. چې ته خذلا تشبيه دمی سره ورګي نو چې دا یې کی پیدا کیږي په اډماني یا ته د شکل د یو اکټر په شان جوړه د عالم په شان جوړه نو داغه په ډیم جوړیږي سببه وت داغه زخيره تموکی نو دی د موایا چې راځو فلمي نور زګه کومه چې یو خوري رخصت ده او بل مال چې ګم دینو بې خوښ لاګړ اس خر اخلي تهبهګه برا لاګا ډرا کوي او اګی لموز نو ورزی کلیمور د نو ورزی لاګی نو خوینده وخت بیا فاتبر الدین د اعتبار نوخذہ او نبی علیہ السلام فرمایي په دنیا کې د ټولو نه به تره توحہ به ترسي امراته صالحہ په انسان الله نیکه خزرګي د دینه بلخه شې نشته لکه تاسو هغه سبق وې چې حن لباسل لكم وانتم لباسل هن د ستارو بارے جامي دي او تداریه بارے جامي چې تاسو خزر به حیا یې لکه جبربند کړی چ خاوند به حیا لکه چې خزه بربنده ګرځي نه چې خاوند هم حیا خزم حیا داري او الله وي د استا عزت او ست دې عزت نو زګه وې چې مشرکان او مشرکان جی نه کوي هغه په دکابانه مالي عقیده خراب ودا کړي رخيسته دا کده کالج مرګره دا او کده یونیورسيټه دا او کده فیسبوک دا نن سبا غوړشتیا ساني که کنه ټک ټاک کې وګوره او رښتا وسره جوړه کا نو تصویر په د نو سې او غولې دنی اا ائیډی دنیایي نو چې بیا وګورې هغه دا او خالی دا هم ان محبت دی کا نه فیک ائیډیای نه ده دل ځان لې ونیږي خپلو بچو لپاره پی سي نه لېږي او غیله کله یې زیلود کوي کله ورته اا سګي او کله ورلسګي نو اخره کې چې پاتاوله کې نبی د خپل ځان کابل علی بیا ورنيګه ګور چې دا ولې ګلب نه کا کومه دا راځه خو ته جوړه ګړي نو زه ک نبی السلام وای ولاتن کې قران وای ولاتن کې المشرکات نکاسره ماخله مشرکان خزي حتا يؤمننا تر دې چې دی ایمان راړي مشرکا ګړي رخصتا الله وای نو نکا وسره مکا ولي ولا امته مؤمنه خامخاونزا نوکرانی وینځا چې مؤمنین او خیر خیر من دا مشرک دین دی ر به مشرک خزینه د مشرک خزینه به تر د وینځا چې سر نکاو په خوابه وینځي او غلامان بازار کې خرڅېدل زر خرید غلام به ورته وي بی. جنگی جبکیدیان جوړ شو نو د سړو نه به غلامان او د خزونه وینځي لګوس دي کار کارګورنو کې خدامۍ کنه د عقل نقشه قدم دی خو صرف طریقې بدل شي ده ما کې بدې پیسې ورغول نو اغستې وې اوس مونږ پیسې ورکو ځان غلام کوو او ایمان پیسې والا خو جزستا غلام شه نن څه باید جوړ کنه کفالت څه دوي ک빌 څوک دی الله ک빌 څوک دی پالون کې څوک د کفیل مان ده الله پالون کې نو مونږ ولګډا مې کفیل دې دار رټول نغټ شرته دې دا مې ویدته په کفالت کې معنی دې ما ساتي نه نه ساتي د څوک الله کفیر څوک دې الله دې او دوبای کې ول ارباب وې ارباب جامه دربد رفسدوي پالون کیتا رب العالمین پالون کې لټولو مخلوقاتو نمون و دا مولا دا ارباب دې دا د شر خبرې دي نه رب خو الله دې پالون کې سوک دې الله دې رزق الله وای کدام خبر دی پورې وای چې غلام به خرص الګ بیواغستو منډای بلګی دا نو تا به ګټ چیرې زما ځمیداری ده بار کم سړی خده نو داګه موافق به سي بده ورکول او هر سړی با لګ څنګه چې دلالان د ګوندلو به میله کوي دا شپې را پیګي بغیر کټي ودریږي دګه سي بده دي غلامانو دلالانو زما دا غلام چې کم دینه د شپې ودګيږي نه ورځي ودګيږي په کار باندې دا سي په کار باندې پاجي چې متونه به خرصو او دغسی بوجی نه کوي خرسي دي نو چار د کور کې د نوکری ضرورت جنيبه واغسته او چا چې به د الګ ضرورتو د خادم نو خادم به واغسته نو قران وای او غیله ډیر د حقارت په نظر باندې کته شو دا نوکر د عبادت غلامه ده الله اذا غلامه د اغه خزي نه ډیر ښه ست ده خدا کما چې مشرک ده ولو عجبت کوم اگر کتاجب کې غرضی تاسلا مالداری د دغه مشرکی یعنی ته د مشرې سره نکاممه کوو دو والات تن کې هو مشرې نه ی يؤمن یو خپلونه په نکبانې مور کو مشر لا تر دی چې د ایمان راړی مشرکلی په نکهبانې مرکه چې کم سرړی مشرک دی ید ګند ده د خپل لوله په نک موررکه والله تون مؤمنون خاامخه یو غلام مومن خیرم من مشرکن ډیر بهتر دی د مشرک نه ولو عجبکم اگر که تعجب کیږي تاسولا د دې مالدار سړیغه دولت داغا گا لک ګاډی او داغا مال حال چل کزما او سرهشته شو ډیر وبخوه الله مشرک دی نو ډیران دی بهتر دی ولی اولایک يدعون الی النار دغه کسان رابلی تاسو په طرف د جهنم باندې چې ایمان به گنيشته ستاو سره تعلق دی نو کم طرف د تاسو را ولی ال النار طرف د جهنم والله او الله چې دی يدعو الى تاسو را ولی په طرف د جنت باندې وال مغفرته او بخنه بخنه له مراغوالی جراج زمو بقم جنت د مراغوالی چې باغونه دي به اذنی بخبلوکم و يبين آياته او الله واځه بیانای خپل دلایل للناس خلقتا لعلهم يتذكرون د دېparagraph دی فنوالې فن او نصیحت واخلی الله او قران دې له بیانوم ما چې د فنوالې نصیحت دی والی د قران د کیسو کتاب نه او د قران حکم عام دی دا هر وخت کې پاره موکا ار چا سره لغي ک سوار لسو کال ما کی چایو کار کړه قران دا غیرت کای اوغه اغه عمل نه دی وسړي کې رینو پاغه رات دی سوار لسو کال ما کی وسړي نیک کار کړه دغه صفت قران کای نن اغه یو صفت به مسلمان کړهغه نو دا دغه مصداق دی ځکه قران وی ان امنو فین امنو بمسلم ما امنتم کدی رسل خلق او ایمان راړو صحابو څنګه تاسو وروړي دي دوی په سملاړ شو زکه الله الى الله هم يتذكرون دي د پاره دي سوچو کی اوس لکه رمضان را روان نه به تر دې کې دادا چې سره قران اعظم وبقای د خبروګه مخا خدا سي انداز سره وه چې ته په قران پوېږي الفاظ خسته وه به پمانه ځم پوږي نو چې کمزې کې زیره دې نقطه اغي مسداغ زانو کرد چې الله د اجر ته امال راکړه کمزه کې چې رټنه دا الله کما بعد عمل کو دا رټنه مال دا کمزه کې چې را دا چې اغه زین تو او یریږي کمزه ته جنت بیان دے چې سړی زان لغه نقشه جوړه کی کمزه کې په خوانو اومتو نو سرکشی بیان دے نو چې سړی اغي باندې غور وکي خدا کیږي بدی چې موږ د الله کتاب له لګ او د الله ووخ سیدا تکلیف وای او سره وګي ته گی هو د الله کتاب سره دا وخت قیمتي کی او د الله کتاب په هغه وخت په هغه مال او په دولت کې د دې وزن الله برکات اچي بیا ګورئ ولا تنک المشرکات او نکاسر ماغلی مشرکان خذی حتا تر دې پوری یومن چې دی ایمان راړي لګي مسلمانانی شي ولا امضه مؤمنه او خامخه اغه وينزا مسلمان خير ديره غوردا مم مشرکتين دا اغه مشرقي جنینا ولو اعجبتكم اذر گتی تعجب کې غرزولې چې دا سره خستره دا اغه اغه حسن او مال ستان از لورې له الله واي دا کی تب ممرাজি کیګا بلکې دا وینځوکا ولاتن کی هو او نکاس تر امور کوي مشرکان الا خپل لونه حتا تردی پوری یومن وجدی ایمان را وړي والعبد مؤمن او خامخا یو غلام مؤمن خير دیر بهتر دی من مشرکن دا اغا مشرک شدینا چه غسل دیر مال دولت دی ولو اعجبکم ولو اعجبکم اگر تعجب کی غرزی تا و لداغی مالون او دولت اولائکا دا کسان د مشرک جینئی او دا مشرک علکا یدون الان نار تاسو راقواری پا طرف دا جہنم غورتا والله او الله جې يدعو الى الجنه راغوالي تاسو په طرف د جنتا او المغفرتي او په بخنه به اذنې بقبولو ما باندې جما طرف دراشي زبستاز غناو نه معاف کوم جنت ته مو وبوزم ويبينو او بيان اياتي دلائل د وحدانيت خپل لناس خلقتا لعلهم يتذكرون دي د باراج دي سوچ او فکرو کی الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ما بعضه مور بلر باشه نه کوم زونه شو ما حق اداق ولا رسوم کړه ما نو صدام پر صلوات ربنا اننا عملنا فقتنا مع الشهدين وطب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا رب